Hej, jag heter Henrik. Och jag heter Jonathan. Och vad ska vi prata om idag, Henrik? Du jag märker att du har småbarn. Mm. <laughs> du sa, nej, nej. Vi ska prata om min nya bok, Brev från en Cell heter den. Mm. Som du får läsa. Ja, och den handlar ju om, den handlar om många olika saker, men framförallt om tre karaktärer och deras, deras väg in lite kanske inte väg in i så mycket för en av dem, men deras liv i en social rörelse i Malmö yes. Skulle du säga att det är en rättvis snabb introduktion? Det kan man säga Men av, av de tre karaktärerna så är det en person som det handlar mer om de andra Patrik Panik mm. Vars smeknamn är Panik Och när boken börjar så träffar han Han har varit ute och jobbat utomlands han kommer tillbaka till Malmö och eh, hans gamla kompis, barnhållsvän, blir här drar med honom på en fest eh, och Som man inte riktigt vet vad det är själv ungefär mm. Och det är en gatefest Reclaim the streets som är För 19 år sedan, jag är på att 20 <laughs> eh, Som, som eh, I Malmö Nu var någon som frågade om den var självbiografisk, och det är den ju inte, men man kan på så vis säga att den är ska man säga, samhällsbiografisk man tror ord att, att den är baserad på verkliga händelser, inte just för karaktärerna, liksom inte verkliga Men de här demonstrationerna och gatufesterna har hänt liksom mm. Mm. Men ungefär vilken tidshorisont drövs mellan? Alltså när det börjar, Är det, 2000, ja, det eller 98 99? den börjar? Nej, den börjar 9 september 2000, år 2000. Mm. Och sen så tar den nog det är ju nog bara året ut ungefär. Men mm. om det kanske är någon scen i januari. Men ja, så det är 3-4 månader typ. Mm. För jag, eller anledningen för till att fråga 4-5. varför att undra saker inte en ens att flytta ihop när det går lite tid. Och ja. För det, en av karaktärerna åker på det här världsbanken -mötet i Prag, Just det. Mm. och det är så i mitten, slutet av bok, mitten av boken som hon är mm. där och det var då 2000? Ja det, det är då där det är i boken så att säga, i, i, det i september mm. um, 2000 också, uh, men däremot det är det inte bara en kontinuerlig berättelse från första dagen till sista dagen så att säga utan det finns även ganska mycket återblickar inte från huvudkaraktären Patrik utan från de andra två framförallt. Där de ser tillbaks på den tiden som var och vad det blev av honom och tankar kring liksom, den sociala rörelsen som var på den tiden. Mm. Och så. Mm. Vill du presentera de karaktärerna lite närmare utöver Patrik och Beran. Det är ju Tanja också som är ganska central. Ja, jag kanske ska göra det genom att Läsa en av hennes återblickar mm. ja. Kanske det är så att den till mig finns Där <laughs> Väl förberett <laughs> Det är då Tanja som pratar Eller berättar Panik dyker upp i mitt huvud Senast när jag läste visekonsum av Marguerite Duras Visekonsum säger jag inskränker mig helt enkelt till att konstatera min oförmåga att på ett begripligt sätt förklara vad som hände i La År. I förordet skriver Kristoffer Leander att vicekonsum blivit så ursinny över sin egen skam, över orättvisan, att viss har allt och andra inget, att han skjuter på dem som har väckt skammen till liv hos honom. Skjuter på de hungrande och nödställda av ilska över sin egen maktlöshet inför hunger och jag är inte säker på att jag håller med om den tolkningen, men i likhet med visekonsern kunde panik aldrig förklara sitt våld. Men Till skillnad från panik kunde visikonsun i alla fall förklara att han inte kunde förklara. Han hade ett språk. Jag såg inga banderoller, jag hörde inga slagord, det här är en oartiklerad rörelse. De här ungdomarna verkar sakna ett språk för att berätta vilka språk, vilka krav de har. Så sa Göran Skytte efter att ha varit nere vid p Anna vid det första reklamet. Delvis sa han fel. Vid Anna hade vi varit jagare och polisen i en timme. Alla våra slagord och banderoller hade polisen redan slagit ur oss. Vi ställde inte, hade inte krav på det sättet. Vi var en rörelse som återtog istället för att kräva. Ville vi ta tillbaka gatorna, ha en gatefest, försökte vi skapa det. Inte kräva att politikerna skulle ordna en gatorfest åt oss. Det vet man ju också hur jävla roliga de festerna blir. Men hos panik och mängder av de andra deltagarna fanns det absolut något oartikulerat. En diffus känsla av att vi har blivit bestulna. Att de har tagit gatorna och fyllt dem med reklam, fula och dyra utserveringar. Platser där vi bara fick existera i egenskap av konsumenter. När jag var som surast på Panik kallade jag honom för ett renoveringsprojekt. Usch, man ska inte jämföra människor med ting. Killarna har så jävla svårt att prata om känslor, inte alla män. Jo, på sätt och vis. Behar försökte prata med Panik, men är det ingen som svarar hjälper det inte att en kille kan snacka. Som när Paniks mormor dog. De gick ut och behar frågade hur det var, men Panik bara nej. Sen började Panik ändå tala ut efter åtta öl. Och jag minns hur frustrerad Beharr var efteråt. Var de tvungna att vara nästan till medbetslösa Innan panik kunde snacka känslor Men visst, det är väl kanske bättre efter åttaölen, inte alls Vi brukade skämta om att killarna kunde bilda en grupp som hette Autonoma Autister eh, Precis som typ alla andra killar hade panik lättare att snacka med tjejer The power of pussy Och I början ville jag gärna att han skulle prata Efter ett tag blev jag trött att ständigt vara den som tar hand om killarnas känslomässiga bagage som de, som de inte klarar av själva. Vi är tändades en barnsben. Inte bara det känslomässiga. Även att ständigt vara den som reder ut situationer. kommer ihåg födelsedagar. Se till att det är städat. Se till att krukväxterna inte dör. Trösta, vårda och sen när det blir barn. Handla nya kläder. Gå på föräldramöten. När Pontus blev ihop med en annan tjej tänkte jag. Det är jag som har gjort honom till pojkens material. Nu funkar han bara ihop med men jag kunde aldrig vara arg på panik någon längre tid Delvis hade han det här överkaxiga, malmitiska, psykoslåtarna över sig Men också något annat Jag minns en kulturtant som såg ett foto på honom i tidningen Hon sa att han såg söt och rädd ut Det är också lite typiskt, det här antagandet om att de var tuffa killar alltid är rädda i inne. Jag tror att det som syntes i hans ögon var hans höga puls och koncentrationsvårigheter. Han sig knappt om han levde eller var död. Lite rädsla har det inte skadat. Som rörelse måste vi klara av folk som panik, med hjärtat på rätt ställe men som kanske har en del bagage. Slänger vi ut dem är vi som resten av samhället. Till skillnad från vicekonsul riktade panik sitt våld uppåt. Han hatade alla aktiviteter. Hans våld triggades också av att han ständigt fick spö, både bokstavlen och bildligt. Medan vicekonsul hade det rätt soft. Men i slutslutarna säger vi också straffet någonting om klass. Vicekonsul sköt och blev straffad med att han fråntog sin tjänst och flyttades till franska ambassaden i Kalkutta. Det värsta som hände med honom var att bli utfryst. Men inte värre än att han drack kampanj med ambassadören och dansade med hans fru. Panik hade inte samma tur. Mm. Jättefint tycker jag. Det finns väldigt mycket att hämta från det här. Det finns dels, det jag fastnade för initialt när jag läste det, det var ju hur det här, alltså hur reclaimen som liksom kampform, eller som liksom politisk uttrycksform, hur den, den gav en form till det här oartikulerade på något vis, som mm. var hyfsat nytt, i alla fall för, för mig och för den generationen tror jag som kom in i den ja. vid den tidpunkten. Eh, men att... Att det också är också en svår kampform utifrån att, jag vet inte om du minns det här, men för väldigt många år sedan så försökte man ju arrangera ett inomhusreclaim i Malmö. Just det. Som var på Hansa-kompaniet och det, det blev lite av en pankaka utifrån att där kom ju bara, alltså, där kom ju bara folk som redan befann sig i miljön. Att, eller jag kan jag kan ha lite fel här. Men min upplevelse var att det, där mm. kom det, man kände igen alla som var på det här ja. reklimet. Det var också någon form av protest mot upphovsrätt och man minns rätt. Mm. Att man skulle dela ut piratkopierade typ cd-skivor. Ja. Där, där, där blir det nästan för politi politiserat uttrycket på något vis. Förstår du lite vad jag sa? Ja. ja. Men om jag hakar på det så när jag började skriva boken och tidigare så har jag lite tänkt på att de här konflikterna vad som konflikter mellan den utomparlamentariska vänstern i Malmölund och polisen Och så kan man se det men man kan eh, Sen har man också börja tolka in det som att det är en konflikt mellan Vad som får lov att vara i staden liksom. Och För min del så var jag när det här hände så var jag En sån gamling i rörelsen som var 27 år gammal och väldigt jag hade fast jobb på ett bageri som jag skrivit om i tidigare böcker. Och med andra ord, som liksom fabriksarbetare, bodde kollektiv, hade ingen barn, ingen bil. Liksom, så hade jag ganska bra med pengar. När jag ville gå ut och ta en öl så fanns det platser för mig att dricka och festa som jag ville. Jag hade råd med det, jag blev insläppt, jag ville bli insläppt och så vidare. Och så vidare liksom. Medan de som kom på Rekraymet, liksom, som inte var också så här: Folk som pysslade med reggae, folk som höll på med rave. Folk vars, som liksom delvis inte kom in på ställen och delvis ville ha en slags självstyrd kultur. Liksom. För något år sedan så träffade jag folk som jag tänkte så här, hade det här varit 20 år sedan så hade de varit reklamare istället. De ville vara på Poeten på hörnet och de var, som jag så sa det så här bara, vad ska ni där göra bland oss medelålders kulturmänniskor? Liksom? För de var, unga, snygga och coola, lite grann, såhär, liksom. eh, Och eh, Så de sa såhär, och jag har ju ingen uppfattning av vad folk går idag, så jag tänkte såhär bara, varför går det inte till exempel Moriskan istället? Så sa de så bara, ja, men vi är inte trygga där, såhär, för eh, på Moriskan, vakterna är islamofober, de är homofober, de är transofober, de är fober helt enkelt. Dessutom ska vi köpa en öl så kostar det 70 spänn, eh, och eh, det är inte vi som bestämmer musiken, liksom. Hyrde de in sig på Poeten på hörnet så slapp de dryga vakterna De kunde sälja sin tyska smuggelöl för 20 kronor i burken istället Och kan kunde själva bestämma musiken så att säga mm. Och där på något vis så var det många utav de här grupperna som dök upp på Speciellt det första reklamet Och jag tror att om man vill dra det längre Åt olika håll Så är det inte samma rörelse med det är samma uttryck och samma intressen så att säga Så det vi speciellt ser i Stockholm nu är, liksom, är att bara uteställa efter uteställa stänger för att de folk har flyttat, köpt bostadsrätter i dyra områden eller i innerstadens som är krogområden Och, då vill sen, de ha lugn och ro. Sen, sen så vill de ha lugn och ro där och bara hallå där, ni har ju fest här så bara, och, så, och också liksom när det gäller fotboll liksom, att, att man vill ha det finns att, att du har väl på mer med fotboll liksom, att så här, mm. att man vill inte bara gå, betala sin biljett eller Många vill inte bara betala sin biljett då och sätta sig på sitt plats och vifta, inte ens hur med sin flagga eller hur? Får man inte. utan man vill själv styra sin supportkultur så att säga och det hamnar på konflikt med delvis polisen men också liksom myndigheterna i form av kommun och sånt. Mm. Ja, nu, Du får säga någonting själv ja. <laughs> eller mer. Ehm, ja, jag kan fortsätta av fotbollsanalogin ehm, men det var, det var en annan sak som bara dök upp nu här att, alltså, om man tänker liksom att reklamet på ett sätt för primärt ungdomar mm. men även 27-åriga Mm. att liksom hitta något plats alltså den ställe där man kunde vara liksom, om man inte mm. på det här så tänker jag, för jag jobbar ju med ungdomar idag och då pratar vi ganska mycket om vad som kan bli en hotspot ja. som är liksom ett sånt fint kommunord säger på det svenska språket för liksom var det kan samlas ungdomar och vilka mm. sociala problem som kan följa där och det är ganska intressant när man kollar över Malmö de senaste åren för då kan man se att Emporia när det var nybyggt där uppe på taket på terrassen där började det samlas jättemycket ungdomar. Sen flyttade de sig över ett tag och hängde vi an tre. Ja. Och nu har det varit mycket kring rådmansvången, triangeln. Och då kan man då tänka, okej, okay, men vad har de här tre ställena gemensamt? Ja, men det finns McDonald's där man kan köpa, jag vet inte om man kostar Bilk. nu, ja. 20 spänn för att Det är nära till, alltså kommunikationsmedel. Vi har liksom stationer i anslutning till de här. Så ungdomar från hela Skåne kan ganska enkelt komma dit. Och det är ställen där man kan hålla sig varm och det finns gratis wifi. Och det här har ju då från... Nu blir det lite ironiskt att prata om det här eftersom det var en person som blev järnskjuten igår vid triangeln. Men, men från liksom polisiärt och kommunalt håll så har man ju sett det här som att det är ett ordningsproblem. Att de som bor i området känner sig otrygga. Och jag tänker att det är också ett uttryck för liksom vad, som, vad som får finnas i det offentliga rummet och vad som inte får finnas. Så ironin över att vi bygger en stad där vi gör naturliga mötesplatser. Men när de blir mötesplatser så ses det som ett socialt och polisiärt problem. Mm. En väldigt tydlig brev kan jag svara på något vis. Uteserveringarna på torg är så här... Jag får inte här för jag sitta och köpa när jag öl men gå en meter åt höger så får jag inte stå där eller sitta och ta, dricka öl heller liksom, så det är inte utan det är liksom själva konsumtionen där som är mm. linjen. men jag tror också i det här på mötesplatsprijlen så tror jag också det finns anledningen till att varför det inte funkar det att ha de här fildelningsreclaim och sånt liksom mm. det är ju att nu har vi pratat om Danskultur till exempel, prata om fotboll, prata om rave till exempel, reggio som helst, punk. Det är ju i sin karaktär liksom, social kultur där man träffas, möter andra människor. Fililingskulturen är ju så att säga social. Det är någonting man gör själv hemma. Och att om man då. Ska dra ihop en massa folk som själv, normalt sett gör det själva hemma. De är inte en rörelse liksom, de känner inte varandra på det sättet, tänker jag. Nej, och det är ju ganska riskfritt att göra det hemma. I förhållande ja. till att göra det på Hansan med ja. en massa poliser runt omkring. Man kanske också gör det för att man gillar att vara hemma. Ja, det kan det vara. Definitivt. Ja. Men åter till, till boken. Det är ett annat stycke som jag fastnat på. Jag vet inte, du kan inte bara läsa upp hela, men på sida 188. Mm. Så finns det... Så du ett... tycker inte om när jag läser? Alltså? Jo, men jag... Det ska vi inte springa iväg här, Henrik? Okej, okay, var... Då är det... Ja, det är därifrån dit. Det är Okej, jättevårt. Okej, ska jag ge några sammanhang? Ska bara börja läsa. Ja, du kan jag få ett sammanhang. Okay. För de som inte har läst den, det är um, Den heter ju brev från en cell, så det är ju inte helt otippat att det är en eller flera personer i boken som hamnar i celler då. Då är det är något som har gjort det här. Ja, det kanske inte var så mycket sammanhang. <laughs> så jag det jag skriva på näsan. Ja. Eh, framförallt så tillhörde man ett social miljö, miljö med gemensamma mål. Den som kallade riskerade att bli utsluten, förlora vänner. Om man bodde kollektiv var man tvungen att flytta. Visst, det är inte som hos riktiga kriminella där man kan bli dödad. Men man bränner sig rätt ordentligt hos sina vänner. Så här i efterhand kan jag tycka att vi var väl hårda ibland Vi är inte maffia, det är Tanja som pratar igen Vi måste tolerera misstag och svaghet Visst, den som blir nedkällad och dömd köper kanske inte det resonemanget Det blir personligt Men det är heller inte bara ett privat, individualistiskt problem Som rörelse måste vi försöka ta ansvar för vilka situationer vi sätter våra aktivister i oss själva alltså En gång var det en mindreårig kille som var med i en hushokupation Han blev häktad och isolerad det är för sig inte vårt ansvar att rättssystemet utsätter barn för den tortyr som isolering innebär. Men man kan heller inte begära att en sjuttonåring ska klara det. Eller någon med alkoholproblem eller tusen diagnoser. Killen borde inte varit, killen borde inte varit med. Det får de äldre ta på sig. Mm. Mm. Det är väl primärt en sak jag tänker på när jag läste det här. Men nu dock upp en sak till. Men vi kan ta det första. Och det ena var ju, jag tänker just att... Att det, det är något som liksom är så centralt, tror jag, för om du kommer in i en sån här miljö och stannar. Liksom, mm. Att, att det, det är ett socialt sammanhang, det är en miljö där det finns ett tydligt mål och framförallt det finns en gemenskap. Men jag tror, eller jag, jag, vi pratade lite om det innan det här, men jag vet inte hur långt man ska gå in på det. Men det var ju en kvinna nu som nyligen var med på SD-tv av slag. Jag är lite osäker, men någon form av demokratisk konferens som har, har en bakgrund i, i den autonoma miljön i Malmö. Ja. och beskrev då liksom varför hon hade liksom gått från, från att vara vänster till att nu liksom tog höger och Hon förklarade som att, eh, att man hade liksom blivit indoktrinerad från tidig skolgång och hur de hemska nazisterna var. Att, eh, att Det var väl du som beskrev att hon hade sagt att eh, liksom stod väldigt, media stod väldigt mycket ah. på en sida. Ja, man kände att man hade med i ryggen. Ja, så. ja. Mm. och att nu på äldre dag så har hon liksom öppnat ögonen och börjat liksom lita på vad hon ser och kommit fram till att, att alla brottslingar invandrare att de som man bråkade med där på 90-talet det var kanske de som hade rätt hela tiden. Hon sa så extremt mycket spännande grejer. Hon sa här 2015 märkte jag mm. att det började säljas knarkt mellan. Så bara, what? så här liksom. Så här nu har jag bara bott i Malmö sedan 1994 men att, liksom, att, det, att det skulle börja säljas knall på mig det 2015 Detta var för mig total nyhet Ja, ja det? det är en skrämmande utveckling och Av någon anledning så var det sen medan som var vänster som bara, ja där står de killarna och pratar och utbyter erfarenheter och pengar kanske och säljer på påsar med timjan i, ja. det är väldigt fint ja. och sen liksom 2015 bara, aha det är inte timjan, liksom. nej jag vet inte Ja, ja. ja. ja det är väldigt mm. fascinerande men, men det, det intressanta tycker jag är att hon beskriver liksom att hon är lite nutrinerad mm. och när man lyssnar på nazister som har lämnat den miljön så pratar de ofta om att jag, jag kommer från ett Trassligt hem, jag drevs av hat och ilska och, och det var en slump att jag hamnade i den här miljön. Ja. Men nu har jag slutat hata, så nu är jag inte nazist längre. Men att ingen beskriver liksom den här sociala aspekten av det, eller liksom att känna att man har en mening i sitt liv. Mm. Mm. Och det tänker jag är något som väldigt tydligt framgår i det stycket. Att det, är... Ja. det är inte riktigt nazister, eller det är inte nazister, men jag såg någon gammal skinnhöjd dokumentär. Mm. där var de faktiskt skinheads 25 år senare, någonting, som handlade om så här plattan i Stockholm och de är faktiskt några där som tycker att, så att, att, de hade, att de mycket väl gick in i en social miljö liksom där de hade kompisar och backup och sånt liksom. mm. men vad sa jag ja, ja. Mm. du ja vad, vad skulle jag klappa på? Jo just det jo. men så var det verkligen också det var så här nu när jag var som mest aktiv det var ju alla så här, bodde osäkert och tillfälligt och hade osäkra tillfälliga jobbade osäkra tillfällen relationer på andra sätt också. Så det var så här, men det var också var det så, att, så att om man behövde flytthjälp så var det liksom så kom det liksom oavsett om man hade flyttat till Malmö en vecka tidigare så var du kom det liksom en låts och 10 pers hjälpen att flytta liksom. så, och man fick hjälp att skaffa jobb och boende också liksom. Så det fanns ju väldigt mycket sådana grejer liksom. Mm. Perks. Ja. Ja. Ja det gör fortfarande. Mm. Ja, jag vet inte. Men jag tycker att på tal om liksom det här nu blir det mm. så här lite över över det. Men hade inte malmö något så här mytiska? För jag tänker att det är det som speglas i boken här K1 och K2. Ja. Vill du berätta lite om? Ja, men det var ju tidigare än det här kanske i 90-talet så det var lite härmat från Tyskland eller någonting. Men när man startade kollektiv så döpte man dem till K1, och K2, K3 och K4. Sen börjar de medans. Kollektiven i Göteborg hette serieparaden och sånt. Mm. <laughs> e och humlan typ. Alltså var det, oavsett vart det ståndet var så om det här fanns en koni så nästa kollektiv som startade en Ja just det. Ja. Mm. Jag vet inte om vi kanske ska komma in lite mer på, för jag tycker Tanje är så intressant. Ska se om jag hittar det här stycket här. För att hon kommer ju in på... Hon, när hon ser tillbaka så är det mm. när hon läser litteraturhistorien. Ja, jag, jag har lyssnat på den här med den här Elis. Alltså det, det är så mycket som är det. roligt men. Så att det är helt osant. Hon var nere på centralen 2015. Så här, när det kom så mycket, väldigt mycket flyktingar. Och då, och då, hennes kommentar till det var så här. Jag såg att de var inga riktiga flyktingar. Mm, Okej, okay, det kan de tänka sig. liksom. Och sen så... Men sen, så beskriver hon det själv som att hon var tvungen att fly från Malmö till Bjärnum. Så, liksom, så de som åkt från Afghanistan och hit, de har inte flytt, men hon liksom är tvungen att fly från Malmö till Bjärnum. Så det är så bara, alltså, tycker man, det är inte kul med skottlossning i bomberna i Malmö, men det är inte Kabul liksom. Okay? Kan, vi, kan vi vara eniga om detta? Ja, det är inte Syra, det är inte på heller liksom. Nej. Ja. Mm. Nej, det är märkligt märkligt perspektiv på manna. <laughs> ja. Men vad tänkte jag på? Jo men en sak jag vet inte, får man spoila boken lite? nu? Det tänker jag att man får göra. Eller får man? Jo men lite grann. Eller vad? Ja. du tänker inte så läsa sussa sidan? Eller? Nej, nu ser vi fram här till när domen har <laughs> Det var, var buttlän liksom. Ja. <laughs> Nej men hur går det för panik han sen? För det tyckte jag blev lite Aha. otydligt. Ja men det är otydligt. Ja. För jag fick ju känslan ganska tidigt att det inte alls skulle gå så bra för honom. Mm. Och sen så jag Vilken fråga, Om det kanske kommer nästa bok. Aha, det blir The sequel. Ja. Ännu fler brev från en cell. Mm. Ja, men sist, jag har egentligen bara en fråga till här. Men var, var, varför kände du att du ville skriva den här boken? Mm. Då var det egentligen så här. Att först så tänkte jag inte ha skriva den här boken. Jag tänkte skriva en bok som handlar om, det står det är en smart människa på förlaget som har skrivit baksidestexten tror jag Det är en berättelse om socialt arv, sociala rörelser och flyktesträvan bla bla. Alltså det var egentligen tänkt först så att den skulle handla mer om socialt arv Om så här klass och manlighet och våld var olika teman liksom Och könsroller till exempel och det var det så var det ganska länge eh, när jag jobbade med den. Men sen så bestämde jag mig för att våldet skulle vara. Eh, det skulle liksom lägga det i ett det skulle vara politiskt våld istället. Mm. Och men framför allt. Nu låter det bara som att det är en massa aktivister som kan stena i tiden, men det är framförallt kanske statens våld som beskrivs. Mm. Människor som blir arresterade, och slagna och internerade. sådär liksom. Och det, ja, det var väl också för att jag kände att det var en, när jag väl hade tagit beslutet så kändes det lite självklart för att det var en miljö som jag kände till bättre så att säga också. Mm. Alltså. Ja, jag tänker att det är ju också kul att det är liksom en aktivistmiljö på ett sätt för att, jag har nu har jag inte läst jättemånga aktivistböcker utav den här men den här och delta de är ju bra, det kan jag sträcka mig till. Men sen finns ju också typ fiender, det vet jag inte om någon har haft oturum att läsa. Men det är ju så Arnerad som har skrivit den här boken. Har med dig? Jag har med mig Delta-gänget faktiskt. Ja, jag får chocka dig. Jag har en väldigt mycket snyggare framsida, kan man säga. På På vilken av På din. Nu får du beskriva något för de som lyssnar på det här. Vad sa du? Jag hoppas inte att du har skrivit helt för då är det något jag inte förstå. Nej, nej, det är absolut inte jag. Det är Salka Sandén, hon på baksidan. som är är ju också spännande. Vi kan skicka runt 1x, för det andra är nämligen paxat. Jo, ja aktivistromaner, och så mm. finns det också Göra Rätt handlar om Göteborgs kravallerna. Sen finns det en del äldre böcker också, ganska många. Som kan jag säga, jag, satt på, jag sitter och jobbar för de mesta på Antikvanti, jag har vid St. Krutstorg Och går var någon som kom in och köpte eh, brev, från, eh, brev från fångenskapen av Rosa Luxemburg till exempel mm -hmm. Så det där att liksom, olika slags politiskt engagerade människor som hamnar i fängelse skriver om, de uppgör, upplevelserna är inte så ovanliga mm. Men det här är ju inte bara brev såklart, det är ingen brevroman men... Fiender och varensa andra har ju den nackdelen att eh, Nej jag bara bläddrar den gärna och det, jag vet inte riktigt Han har sjukt svårt för i dialog tror jag ehm, Känner jag ibland Som när till exempel två personer har krossat rutor någonstans och springer iväg Och sen mitt under den här språngmarsen från polisen börjar prata om Marx alienationsteori liksom På ett väldigt initierat och mångordigt sätt liksom alltså det, Eh, ja, nej jag bara, okej. Okay, ja, nej, så här, jag känner, bara, så här var det. Jag känner vi så var. <laughs> jo med det här som står i artetondebrubrar. Du <laughs> ja liksom, jag menar riktigt. var hur tänkte han där, tänkte jag då. Men ja. Ja. Eller, det är mycket som är ja, skit ja. är Det alltinget är en biografi, så att den jag ger ju snarare den alltså hon har skrivit enstaka aktioner, demonstrationer. Men också från barndom och från scenen. Arbetsliv och sånt där också. Men hon jobbade på en fiskfabrik. Det gjorde hon. Så vi livsmedelsbranschen Ja. Är hon något omgivet för att ha skrivit om den här ockupationen av borgen? Ja, jag tror att hon börjar med borgenokkupationen kanske. Nästan en av de första kapitlen misstänker jag. För då var hon... Ja, det är mycket borgen i det. Ja, den börjar väl husokkupationer och sen går den mer vidare in i liksom antifascism i Göteborg under 90-talet. Ja, just det. Det Värmlanda kan man säga. Liksom. Ja, det kan man säga. Mm. Och den, den här, om man säger så sett så skulle man kunna säga att den här är de här tio åren fram till det här nästan. Så. Det är väl 90-tal ungefär. Mm. Ja. Mm. ja, har du några andra skrivplaner framgent? Jag känner att nu är du är klar med det här. Nu har du... Nu har du skrivit i generationsroman? <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag har ju varit jävligt tjatig när jag skriver om arbetsliv. Mm. <laughs> så jag kanske kan fortsätta skriva lite mer om arbetsliv. Men också arbetslöshetsliv. Jag <laughs> funderade på idag. Sen eh, jag funderar på att skriva... Eh, det var nämligen så att jag... Jag hade förmåner att få bo i Danmark på den danska staten på i två veckor efter somnivå av ungdomshuset. Jag blev häktad då och fiskad. Det jag funderar på att skriva om det också. Mm. Spännande. Mm. Det är, då kan avslöja att det finns, man får ingen varm lunch i danska häkten. Så det kan jag inte rekommendera någon faktiskt. Nej. Det är något ruttigt i den danska staten, helt enkelt mm. eh, <laughs> Det är något ruttigt i den danska <laughs> mat, ja, Man får så här kalla, svettiga, typ pannbiffar och rågbröd Inga eh, remelladsås? Nej, men danskarna var faktiskt trevliga om man kunde tro alltså, på Fångarna jag. Men, mm. eh, men, eh, och så. Min största seger var när jag kände att nu förstod jag dem bättre än de förstod mig <laughs> Ehm um, så och det, men det har ju också kanske jag man kan säga att det har lätt till det men jag får du översätter en bok från danska. Det kanske hänger ihop precis. Ja, det är en slippery slope. A slippery slope. Ja. Yeah. Jag tänker, jag har inga fler frågor men jag kanske kan släppa in publiken för det är någon som har några reflektioner eller några tankegångar om det Henrik har berättat eller någon som har läst boken och har någonting att undra. Yes. Eh, ja men Eh, när du skrev det här alltså det är just därför jag här så vet jag att du har inte att det en lite lådor där borta sånt, som finns med gamla AI mm. äh, äh, äh, gamla tidningsutklipp och sånt. så alltså du har ju fått sett då res tillbaka i ett mm. minnes alltså mm. min, Ja, det är, det, inte politiska i, i det är väl inte så bara, men, men sen, det var ganska mycket, jag var ju med om bodde i Malmö hela tiden och var med på väldigt många av de här grejerna Men jag gjorde ganska mycket research också även på det sättet att jag liksom Gick hela vägen. och sånt Vissa demonstrationer gick och sånt liksom, för att påminna mig om hur det såg ut. Då tittar man på gamla bilder och tidningar och och Ibland så luras ju minnet. Liksom, så att det var bra att göra det, tror jag. Men det är inte, för min del är det så här också. Att När jag skriver böcker så är det något slags. Att jag, så är det ofta utifrån en slags oförstående liksom, Eller när jag vill lära mig mer om saker. Och grejen var ju så här: att det är inte en omvärdering från min sida utan jag var ganska, när, när de här reklamen gjordes så var jag ganska frågande till Till aktionsformen liksom Och så det ja, ja Vi pratar om så här De har tagit staden och de har ersatt det med det här och det här, fulre det här, och reserveringar ja det, det, det ja det är en helt korrekt analys liksom mm. Men i gatufester sättet att kämpa mot det är jag ganska tveksam till det är inte så att jag tycker att jag har släppt den här boken och tycker nu ska jag börja håna gatufester igen eh, utan jag var ganska tveksam till gatufesterna då eh, men och är fortfarande är ganska tveksam faktiskt. <faktiskt> men av, av flera olika anledningar också eh, det är en auktionsform som uppenbarligen blir rätt stökigt men så här som är, är så, det här har inte riktigt i Malmö men jag har varit i en runda nu i Stockholm Göteborg, och Göteborg och stockholmerna hade mer beskrev då, att vi får flera olika tillfällen så var det som att eh, man har en gatufest och eftersom man bara det man har gjort är att man har dragit ihop saker, man drar ihop folk och musik. Men de som arrangerat det har liksom tänkt sig att vi ska ha en fest här liksom. Lite mm. Men eftersom det varit stökigt på tidigare gatufester så har det funnits grupper som har så här använt eh, folkmassan som ett skydd liksom. Som är så här ja, eh, jag menar tre kompisar springer iväg så de här rutorna kastas de här flaskorna på polisen sen springer vi tillbaka till fästningen. igen och det är inte jätte lyckat. Um, och uh, grejen är att i den formen som man ordnar det här så är det ganska svårt att göra någonting åt det. Det är nästan som att det ingår i det är så här det är svårt att att hindra det om man vill hindra det. Ehm um, där tror jag för jag att till till att det inte hände kanske i Malmö, var kanske att det var lite mer uppstyrt. Det fanns ju liksom vaktgrupper och sånt. Och det fanns också liksom grupper som vid tillfällen stoppade provokationer. Liksom. Inte för att man var pacifister liksom, utan lite grann så att vi ska själva bestämma vart konflikten ska bli. Lite grann. Sen var det också grejer som hände. Jag tror att att Göteborgs det var ju underbyr Göteborgs, under Göteborgs Det var ju då det var efter gatufesten som polisen sköt, liksom. Men det var också så att det var en festform som en sak som hände på gatufesten som också hände som jag tror att man order för att man drogs från de orsakerna var att den blev angripen av fotbollsorganer. Ibland kallas de för nazister, men jag tror faktiskt mest att det var fotbollsliga. Liksom. Ja, ja. Har man en demonstration så är det ganska tydligt så här: De här människorna är med i demonstrationen, de här är inte med i demonstrationen. Här kommer det ett stort gäng som går emot oss och så ser du ut: Okej, nu får vi vara beredda att slåss. Här liksom. Har man en gatufest så finns inte riktigt de gränserna, mm. det finns inte riktigt den beredskapen. Så plötsligt är det bara en massa slags överallt. Och eftersom de hade de varit nazister med sett en med uniform och klädsel allihopa så hade man lätt kunnat säga det är de här, jag bort dem men det var det inte och det, tror jag, och det tror jag var en sak som var så här hur hindrar vi det här? lite grann att, att man kände att eh, det kanske var en dubbelhet där vi vill inte att det ska vara full kontroll men vi vill inte att det ska vara fullt kaos heller och att man kände också ett ansvar för att eh, för att som jag, tror det, jag tror det sägs någonting här, att det finns en dubbelhet här. Styrs Anjan en gång till exempel, är hon som mest analyserar saker efterhand. Som är så här... Den här motsättningen i... Så här, att vi vill att det ska vara lite stökigt. Och lite en mm. friktion med polisen. Men vi vill inte att våra aktivister ska bli skadade och bli arresterade och hamna i sjukhus. Lite grann så. Samtidigt blir det för mycket våld och för hemskt så sticker folk hem. Och, så liksom. och är det för lite så kommer ingen... Ja, eller men det, du, eller det ska liksom inte vara för lite, men det är så här: Det ska finnas någon slags friktion ja. så att säga. Men samtidigt finns motsättning också där: Att som då en av aktivisterna säger: Jag tyckte inte alls. Det var, vi sa det ska vara festligt, det ska vara roligt, kom hit och dansa. Och sen så stod man omringad av kvällpoliser. Och det är inte så jävla festligt liksom. Det är så här, man kan kalla det vad man vill, men fester inte liksom. Nej, nej, det slog mig nu när du berättade om Göteborg, att det var, jag kommer inte ihåg om det kanske var 2005. Massivt Säker. dålig stämning. 2001? Ja. Nej, nej, det var långt senare. Så var det, det anordnades en antifascistisk helg i Helsingborg. Och det här skulle då avslutas mm. med ett reclaim vid... Och de har ett kulturhus där. Kan ja. det vara 2003? Ja, 2003. Det nej, det var inte NATO. Det var en annan. Där, ja, allt ihop. Men, men då var det en situation där just nazister rörde sig liksom kring den här gatorfesten under hela tillställningen mm. och det var ju inte så att man kände att nu, nu drar vi på drar vi på lite rigg och dansar här har det trevligt utan det kändes ju väldigt det var en väldigt kylig stämning. och så nästan så man liksom kände att det är ändå bra att det är ganska mycket poliser där för man liksom förstod liksom inte riktigt vad det rör och in och ute det går en massa rykten i folksamlingen. Mm. och det är väl liksom ett sådant exempel på Eh det är uttryck som formen inte alls fungerade. Ja. Mm. Har vi någon annan du, du riktigt på Nej, jag bara, alltså jag Ja, mm. alltså att det, är något, och att det kan bli något sorgligt med det typ. Absolut. Det funkar. Mm. Och där, där tror jag att det finns vissa regionala skillnader. Eh, jag vet att eh, det förekommer här i jag en del om det att, att man städar mm. sig till exempel. Eh, och det gjorde man i Malmö liksom, på riktigt sätt. Liksom, medan stockholmarna var. Så vad städar ni efter det? Det är ni inte kloka, varför det? Det ska man väl inte göra när man har Reclaim Utan de hade så här spridda ner fasaden och sånt liksom eh, Medans, eh, ja det är lite yeah. Och det uttrycker väl panik i den här ja. situationen också Att han ställer sig jättefrågan till att de ska städa ja. För att ingen annan städar ändå efter sig Och Tanja manar på honom att men vi måste visa att vi kan, att vi kan sköta oss liksom, när vi vill det typ. Ja, exakt. Eller lämna det lika snyggt som det var när vi kom ja jag tror Med sån tror jag också att det har göra med att i Stockholm, så en av grupperna som var där på reklamen där var graffarna. liksom Och det var antagligen inte i Malmö. alltså Graffitimålare. Men du tar också upp, och det tycker jag är så kul, för du tar upp att i kristianstad delen innan det blev en lagad graffiti-vägg där, så hade man ju mm. sådana stora reklamskyltar och de målades över helt vitt kommer jag ihåg. Och så hade någon skrivit folkets anslagstavla på den. Och mm. sen hade någon underskrivit kuken. Ja. Och tänkte jag så här. Ja, välkommen till Malmö. Så ja. Du, rektör Fanden. Jag var nog 16. Eh, 2000-2001. Och jag kommer ihåg att det ganska långt. jag blev aktiv från kanske slutligen 1999-2000 tror jag. Eh, och jag såg alltid på alla som att det här var början då. att en aktivitet mest hade sin sitt extensberättning i att det var någonting början på, någonting som skulle byggas utan skulle man bli fler och till slut så gör man revolution mm. alltså, alltså att det inte fanns något liksom eh, eh, intressant i sig att ah, här platsen för den här sekunden då. och det som jag tyckte var fett ordentligt som var ju fint den liten fysiskt varad ganska liten. Så det som var fräckt med att fräck åka till Malmö inför Youtube-mötet i april tror jag, mm. eller åka var i Göteborg eller åka till Stockholm på salen, alla sådana saker. Det var att man såg, det såg ut som att det var så jävla mycket folk för folk gick upp med sina Apaches och de hade sina röda. Det var en större stad du åkte till liksom också. Ja Precis, och det fanns liksom det är bara en viktig om det var röd svart, eller, röd, svart, eller där. <laughs> Fanns det då i Malmö fanns det någon idé kring att det här bara var starten på något eller liksom, fanns fanns ett egenvärde i det? Oh, jättebra fråga faktiskt för att jag har glömt säga nej säga sak eller du tog upp Prag. Ehm, alltså det är en sak som har nu efteråt som har varit jätteintressant. Jag har var skrivit så kontrafaktisk roman som man skriver är det bara när man ändrar på verkligheten så att säga. En sak som hade varit väldigt intressant var om de här gatfästen hade startats i maj eller juni istället. Nu lägger man den första gatfesten är i september och sen ska man ha en varje månad. Det innebär att man har en gatfest i september. Det är väldigt helt okej. Sen har man den i oktober. Sen har man den sista i november. Liksom. Och sen bara ska vi ha en gatfäst i december. Nej, skiten är på det. <laughs> eller så här. Och hur sen ska man, ska man komma igång sen efteråt? Men har man lagt den första i maj eller juni liksom? Vad hade hänt under sommaren då? Men det som jag är viktigt att veta här är ju att det här är ju någon slags. Eh, I ett slags globaliseringsrörelsen uppsving. Så att det finns en känsla av internationell rörelse också. Sen är det en jättestor skillnad. för att Det var ett reklam ett år tidigare, här, 99 alltså i Stockholm och De var kanske 300-350 liksom Och sen blir det 800 i Malmö Vilket är en ganska galen siffra Den blir angrepen av polisen Och så blev man 1 500 på polis- och antipolisvåldsdemonstrationen veckan efteråt så, Men det är också så att något år tidigare så hade här Seattle och WTO-prylen varit som man hade försökt blockera. Var det var liksom en gång man sa, nu försöker vi blockera ett toppmöte i ett västland liksom. Och sen mitt under de här reklamarna liksom, eller under de här i Malmö så sker eh, Praggrejen också. Ett sånt världshandelsmöte i Prag och sen vet man att nu är det hösten 2000. 1 januari så börjar Sveriges ordförandeskapsår i EU och då kommer det vara jättestora demonstrationer Och man vet också att, att under den här tiden så bildas också attack och sånt här liksom. det, det, det är en stor eh, internationell rörelse Som är på gång liksom Som är så här mot, nyliga, mot globaliseringen uppifrån så ställer man en globalisering nerifrån så att säga Så att man känner att man är en del av en stor internationell rörelse Som Man kan väl säga i Sverige får ju sårejansen det gäller knäcker efter Göteborgskravallerna men internationellt sett och vad som man ord är förmodligen mycket viktigare är ju 11 september attacken eh, nästan exakt ett år efter den här boken börjar i, Mot motworld trade Center, liksom, där det är så här eh, vilket på något vis då dyker ett sådant krav upp väldigt väldigt starkt från så bara nu måste alla ställa upp bakom liksom Väst USA liksom. Och, så här, liksom. Um, och då kände sig folk. Då, då var det så här, okej, okay, det här är nu är det inte <laughs> lätt att tycka att det finns någon slags mellanting här liksom. Och så här, att man inte måste vara antingen. Eh, måste, då var det som att man var tvungen att välja liksom. Så här, antingen är du pro USA eller så är du pro Al Qaida Det Och då det kanske inte är ett val Man känner sig bekväm med liksom. Um, sen, sen var det ändå ganska fett att när väl USA angriper både Irak och sen Afghanistan så var det väldigt, väldigt stora mot demonstrationer mot det i, i hela Västeuropa. Liksom. Mm. Vilket var om vi ska ta internationella kopplingar där. Vilket jag tror också är, är väldigt bra också rent <här> slags. en slags terrorsynpunkt. Liksom. Uh, jag träffade kamrater från. Bangladesh där, liksom, som var så här. Och det är så bra för, för att för att där har ju de där, där har ju de islamisterna liksom, som säger det är vi mot väst och att det är då när USA går in i Afghanistan och Irak finns folk i Europa som säger så här, vi är emot det här kriget så blir det en det blir en bekräftelse på att islamisternas världsbild inte stämmer liksom. Mm. Det var ett långt svar mm. <laughs> mm. Eh, Om vi ska ta mer malmitiskt så, att säga, så finns det nog ett par andra grejer Det finns kanske som en förklaring till att varför man inte har en Reclaimfest i juni eller maj och det är att den utanparlamentariska vänstern har blivit mer och mer organiserad under slutet av 90-talet men man har inte haft så mycket stora demonstrationer, och manifestationer men i 1 maj 2000 så har man det Det är så här, har Det har varit under 90-talet så har det, varit, det har inte funkat att ha en, varken syndikalisterna eller resten av den utenparlamentalska vänstern liksom har haft fungerande och stora första maj mobiliseringar. Eh, man hade någon ganska 98 var en ganska tokig, svart blockaktig grej som i god helvete och syndikalisterna hade 99 samlade 70 pers liksom. Men 2000 så har man så här autonomosarna, anarkister och suff. Jag kan verkligen på mina fem fingrar om det. Eh, Ordnade demonstration som som är så här det vill säga man det ska vara fredligt, alla våra alla våra sympatisörer ska kunna komma hit, man ska kunna med sig barn, det ska kännas säkert för alla att gå hit liksom. Det ska inte, vara, ska inte vara utgångspunkt för aktioner eller något sånt liksom. Och då samlar man ändå 350 pers liksom. Och då känner man så här, okej okay, det, det funkar, liksom. vi, kan, vi kan samla folk vi har, och vi har organisationer för det och Jag tror att, att det gjorde att man sedan körde på eh, på det här reclaim-grejen liksom. Det, med att det blev någon form av upptakt till att man såg att vi, det finns potential att, ja. att någon här, det här kan växa. Det här kan växa, ja. ja. För, för vi pratade ju för någon vecka sedan. Och då mm. beskrev du hur du hade pratat med personer som var ganska unga i samband med att mm. det här reclaimet gick av stapeln. Och att där fanns det en väldigt stor, att det hade fått en stor spridning. De var säkra på att, att det skulle komma mycket folk, tror jag. Mm. Ja. Men var det här människor som var mer eller mindre organiserade redan i miljön eller man ska säga? Som, som var organisatörer menar du? Nej, eller? som organiserade som beskrev att det här skulle få en stor spridning. Nej men det var, det var, nej, det var allmänt känt så att säga tydligen. Ah. Eller så här, jag träffade på någon som var så här, jag var 15 år, gammal och punkare, bodde i Leborg. Och jag så här, ska jag sitta och dricka öl i parken eller ska jag åka till Malmö? Mina kompisar åkte till Malmö och jag satt kvar och drack öl i parken och jag var skitsur efteråt när jag, liksom. Sen kan man ju alltså som 15 punkar då. Man kan ju, nu då som inte 15 1500 punkar kan jag säga. Ja, du missade alltså att bli jagad och polishästar och få en batonger i huvudet och bli så resterad. Men men så här, det ja, det på man liksom. Det var, det var något helt annat än att sitta kvar i en park i Helsingborg i alla fall. Trelleborg så det var liksom, och det var väl så förstod man också, och det kom upp, det, det skrevs om det tidigare dagen innan och sånt så Polisen mobiliserar och polisen tror att det kommer danskar, det är alltid farligt med danskar liksom. Ja det kommer danskar, så här, ja, det är det man skriver om, det kommer svenskar ja, men så här, Och då är det, och då är det, det är liksom ett tecken på att det är stort idag den här grejen, det är inte bara de 200 vanliga Malmiterna som kommer utan det kommer mer folk liksom. så att, Yep. Så det var liksom det var känt. Det var ingen överraskning. Det var en ganska stor grej att det var liksom sprayat överallt och man hade åkt runt. När jag pratade med någon som var ja, nästan tio yngre mig så sa jag så här ja men så här, kommer det folk tror du Jag sa ja ja det kommer mycket folk och de har varit runt på gymnasieskolor i hela Skåne och delat ut flygblad ungefär. kanske inte hela men Västra i alla fall. Mm. Jag tänker sen, och så fick första, första reklamet fick jättemycket stryk. Mm. Och sen så var det den stora antipolisvåldsdemonstrationen nere vid Davids Hallstorna. Ja. Ja. Ja. Tror du att det hänger ihop med att det, att det kom så många som, för jag tänker, Fritt associerat, väldigt fabulerat. Eh, jag tänker att om man tillar en man vet om att polisen kan slå en sånt kan hända. Mm. Liksom. Och så om man till ett kollektiv så att det är inte ett så stort trauma eftersom alla råkar ut på det här. Ja. Så liksom kan man finna någon form av liksom, gemenskap i det. Ja. Eh, men, men den här stora anti-politvålds antipolisvåldsdemonstrationen tänker jag vittna att med. Det var väldigt många som inte var vana vid det här och inte heller tyckte att inom att det här var business as usual. Eller att det var sånt som ja. händer. Utan att, Ja, man var... kände sig igenom på liksom vanor och ja, okej och, och liksom och ja. Ja, Kan det ja. vara liksom förklaringen till? Att, för det var väl inte ja, ändå... det kom så många. Ja, ja det absolut. Och då var det var ju också så är det ju det här att det finns båda grejerna där. Folk fick ju stryk liksom, men och, men det var inte folk kämpade tillbaka som de kunde. Det var inte så i Stockholm var det så väl mycket mer dramatiskt Det var ungefär som att 200-300 pers per omringade och nerbankade var det så ungefär liksom. I Malmö så var det inte riktigt så att han, och det tror jag berodde på hur jag hade gått i Stockholm, han hade valt en samlingsplats som var vid stadsbiblioteket, som man kunde inte bli omringad hur lätt som helst. Så det var stökigt och folk blev jagade, kastade lite flaskor, sprang vidare, sprang åt ena hålet sprang åt andra hållet, åt sig sen igen. Och försökte polisen omringa folk och ett bra gäng bryter sig ur polisavspelningen och kände sig bara, vi vi klarade det här liksom och sen så blir de arresterade som inte brytes ut man har roligt de så att säga. Eh, eh, och, och då var det så det är mycket i där dagen efteråt sånt som kanske inte och där kan man tänka på medieklimatet och så. För där kan det vara så här. Ja, jag heter Johan Svensson och eh, jag var med på den här demonstrationen och jag polisen bete sig för jävligt så här. Så är det är någon som har varit med då. Och så säger en journalist till exempel Jaha, men tyckte du inte att det var dumt att de här aktivister också kastade i flaskor och sånt? Jo, men det är ja, jag är ju pacifist så jag tycker inte det, det hade inte jag gjort, men jag förstår ju att om man slår något, så slår de tillbaka, ungefär. Idag hade de ju fått bli uthängda på nazisidor ungefär, liksom. och i ST-grupper och fått så här, döda de här 15-åringarna, liksom, typ någon särdemokrat sagt liksom, ungefär. Men då, då var det väldigt... Och det var till och en av de roligaste grejerna i alla tidningsartiklar jag gick igenom och så var någon polis som berättade att de blev utskällda av någon poliskollega vars barn hade blivit arresterad. Så, har du tagit min unge? Som barn skulle vara ute och dansa på den här festen. Så, liksom. mm. Ja, jobbigt med kollegor. Jobbigt med kollegor. Ja. ja. jag tänker att vi kanske kan runda av lite ifall du inte har... Ytterligare saker du vill ta upp från boken eller vi har någon ytterligare fråga? Sitter kvar 28 så får jag berätta mer skröner sen. Ja, det det vi till VIP. <laughs> <laughs> okay. ja. eh, inga ytterligare frågor. Jag <laughs> Ja, men jag tänkte också brev. Jag gjorde också den associationen för att jag, det var lite Aha. kul. Jag har ett barn som tar mina saker och lägger dem på ställen de inte ska vara och så mm. la och tog under den här boken Och så. Mm. Frågar mig sambon och sätter den här brevet från en ställd. Uh. och då gick min sambo och hämtade fängelsebreven när de heter Gramsci ja. är det den här? Han, han, han är inte riktigt där än, <laughs> det börjar närmast. <laughs> ja. uh. Jo jag kan säga någonting om valet, faktiskt det har jag, jag tror du frågade det, jag tror jag struntade det. Uh, av, av huvudpersoner, mm. jag tycker det är intressant att följa personer som är nya på olika sätt för det mesta, Både delvis, ofta så är det så att mina personer som i arbetsplatsskildringarna så är de nya på jobbet till exempel mm. och det här är en person som kommer ny in i en rörelse liksom. jag tänker att man märker andra saker, upptäcker andra saker, tänker andra saker när man är helt färsk liksom. mm. eh, och det är också så att när den här rörelsen växer mycket, då kommer det in folk som normala fall kanske inte hade kommit in så att säga mm. eller kommer in som väljer att ansluta sig eller som kommer in på en lite annan väg så att säga du läste ju också upp det citatet Att det att rörelse måste ha plats För sådana som panik mm. att, att det måste finnas ett utrymme För mm. de som kommer in Och kanske ser det med andra ögon Och kanske ja. inte är så insocialiserade I liksom de sociala koderna som finns i ja. den miljön mm. Men så är det väl också Det kan man ju ifrågasätta såklart eh, Och finnas någon slags gräns liksom. Hur mycket bagage Kan en rörelse som mest består av ungdomar eller unga människor hantera liksom, till exempel Jag vet att för några år sedan gick AFA Köpenhamn AFA Danmark väl då så gick de ut i ett pressmeddelande och sa att alla som är engagerade i någon viss huligangrupp var inte välkomna i den autonoma Ja ja de var, Det kanske inte var så viktigt det, det vet i och för sig inte jag de var för, för Men eh, man kan ju lösa det så mm. Om man verkligen har ett problem Absolut Och sådana här elitgrupper har vi tagit på sig Jag vet, inte Vad hette den här gruppen som du Durruti eh, Förde innan innan kriget Alltså någon som var <laughs> Anarkistgrupp är knuten till CNT va? Fai jag va De höll på sådär och var lite domarebödel och gjorde det samtidigt på en ja, Men Det finns väl också ganska inte så vanligt bland medlemmenistiska grupper att man har haft en viss kaderorganisering så att säga att man ställer väldigt hårda krav på sina aktivister och sådär till exempel men det kanske mer handlar om arbetsinsatser och sådana saker så är det det sche. Det är vi får ändå i den där gruppen. Alltså mm. kommer folk till från. Mm. Men det är väl kanske man får en diskussion då. Ja. Yeah. Och alla grupper gruppen inte. En grupp får ju naturligtvis bestämmer själva. Liksom. Det kan de vill grupp och ska jag säga att alla som går med måste inte vara intresserade av rollspel liksom eller score. Ja. <laughs> yeah. Ja, och med de orden ja, <laughs> ska, ja. vi, ja, ja. ska vi eller tacka Henrik med en liten applåd.